Au știi cumva, știm, știm de unde s-a băut aseară la, la voluntari, direct din cupa sau... Băi, e interesant, da. <laughs> Să vedem pe unde mai ajunge Supercupa. Cupa a fost cu mici, Si <laughs> zice că cea ar merge la Supercupă, nu? Pe <laughs> pe prevență, prevență cu tine. I see you crying, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And I feel your broken heart. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel your hurting, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Still you choose to play the part. If you let me be, you let me be. I'll be And have the best of life yeah, yeah, yeah. with all this I'll give you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A pure love that gold can't buy. If you take a chance, If you take a chance, I'll be worth the chance, worth the chance. Să Nu ce frumoasă e piesa asta și o prezentam încă de când eram tânăr DJ. I wanna be the only one eternal la Europa FM 7 și 19 minute. Bună dimineața! Vreme nu Vreme numai dimineața. bună să vă treziți! Da, sigur că da. Ia treziți-vă acum. <laughs> Hai! Sculare. Da, există și vreme care nu e bună pentru trezit. Care ea, când e frig afară, da, e urât, de... poate plouă. Sigur că nu, da. Nu mai bine te întorci pe partea cealaltă. Bine. Pe când acum sunt multe grade Celsius și S trebuie să, să te trezești, să dai drumul la aer condiționat și te la loc. Da, S <laughs> să trecem <laughs> la actualitate. Eu v-am spus progresul nu poate fi oprit Dacia anunță că marca va produce mașini Electrice, Mamă. ceea ce este foarte bine De când așteptam o mașină de rasă românească <laughs> Nu n o să fie mai chiar nu, așa Aici să fie, fie mașini electrice Da, producătorul român va face acest uh, pas În contextul în care companiile de producătoare Auto la nivel mondial uh, Și-au prezentat deja planuri de reorientare Spre mașini cu motoare pe combustibil Alternativ, anunță Digi24 Dacia o să aibă un avantaj este vorba de tradiția românească La daci dacă o să pui un magnet la Delco O să comune, consume mai puțin <laughs> Și se încarcă singură da. Auzi, dacă crezi că o să inventeze Cineva chestia aia? Mai țineți minte că pe vremea lui Ceaușescu era un aparat Și dădea contorul ăla de curent da. electric de invers? Asta zic, da, magnetul da, da. la Delco Aparatul era, era magnet Auzi? Dar era tare să facă prima mașină alimentată Direct cu GPL-ul Dar tu de unde vorbești? <laughs> GPL-ul Așa se aude? Da, normal Acum că te se, auzi auzi, o zic, o zic, da? se poate. Nu? Da. De electrică. <laughs> Electrice mai sunt. Și <laughs> o să putem să luăm curent de la vecin. De altfel, vă reamintesc că am zis și noi săptămâna trecută că Franța va interzice vânzarea în până în 2040 a mașinilor cu motoare pe benzină și motorina. Da. În momentul ăsta 4% din piața auto franceză este din această categorie, adică motoare electrice. În România procentajul este și mai mic de doar 1%. Cred că este optimist, cred că e chiar mai puțin. Avem 1% în România? Așa, nu cred. Cred că e chiar mai puțin. Rotunjit De la 01 sau cu... Da. și biciclete da. și ale, da. Băi, pe de altă parte, eu nu știu de ce sunteți așa răi, că Dacia a fost întotdeauna o mașină un pic mai electrică, așa că oricât de bine ai fi închis geamurile și ușile, tot te trăgea curentul <laughs> în mers. <Așa> <laughs> Nouă România, Hakim Bute Butera Așa. spune: Da, ce este partea acestei transformări în viitor? Important este să păstrăm ADN-ul brandului, să păstrăm dacea ca mașină accesibilă, ceea ce e foarte bine. Vânzările de mașini ecologice au crescut în România de aproape 3 ori în primele 4 luni ale anului. Tineți-vă bine, sunt cifre foarte mari. Au fost vândute. 548 de autoturisme electrice și hibrid față de 195 în același interval din 2016. Mie mi se par foarte multe. Mi se par multe? Pe cuvânt. E o plăcere să conduci o mașină electrică. Da, am încercat am... și eu. Una este... Da fascinant. E foarte mișto, dacă tu nu ai condus una ful electrică, ai condus un hibrid. Deci era una care avea, avea motor pe benzină și folosea, mă rog, pentru 20 de kilometri motorul electric. Știu ce ai condus tu. O super mașină, dar e hibrid. Da, imediat, adică. Da, Am da. da. condus un BMW zis. de la e 8 da, da. Super treabă. Dar să, să vezi diferența cu mașini electrice, electrice Să știi că ne-am zis pe dorobanță, M-am plimbat <gânt> și eu cu mașină pe Dorobanț da. Electrică, hibrid, da. cum zici Ai avut bani de cafe. <gânt> Exact. <gânt> Bine, ajutorul din partea statului Pentru mașini electrice Este de 10.000 de euro Dacă mai casezi și o mașină veche Ai 6.500 de lei în plus deci, cu totul 11.500 de euro. Sigur, din păcate, mașinile electrice sunt cam scumpe și problema e cu autonomia. Dar, în sunt foarte, foarte mișto Și, iarna e mai dificil cu ele, că se încălzesc mai greu. Am o Eu, care vin doar la serviciu cu mașina, mi-aș permite. Stau și aproape. Tu care stai la țară să ai o problemă, dar tu poți să o folosești și să tânzi iarba cu el. Deci, Marea te îmbie cu a ei vrajă. Noi îți dăm un loc pe plajă. Ascultă Europa Express și ore de vară la Europa FM și bucurete de vacanță din plin. Oriunde ai fi, deschide EuropaFM.ro și când auzi la radio semnalul de concurs, înscrie-te pe site cu numele și numărul de telefon. Dacă te sunăm, pleci Express la mare cât ai zice ore de vară. Detalii și înscrieri pe EuropaFM.ro.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 Și asta zice, Hai încoace lângă mine. Și când am scos scot sutienul, mi-a ieșit un herpes. Așa și mi-am dat cu herpactiv oral și am uitat de el. Herpactiv oral. Fără herpes în trei zile. Herpactiv oral este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.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 No cum e, Nietzsche? Nietzsche? Nietzsche? bine? Nietzsche, Nietzsche! Crăpatusou? Mo! Zgăriatusou? Mo! Da placeți! ți ce place! M-am de faca jos de pe coperiș, ca sala. etala. Si altădată se m-a spus când eu zic, ca să cele mai bune țigle. Terra rosa, făcute să țină. Când ai acoperiș trainic, nu ai nicio grijă. Renunță la compromisuri și alege alternativa durabilă. Tigla ceramică Terra rosa de la Siceram. Sigla ceramică Terra rosa, garanție 40 de ani. Zile de vară, Flanco vine în ajutor. Cumpără acum aerul condiționat Vision Touch Breeze 12.000 BTU, super economic, la doar 1.299 de lei sau de la 55 de lei pe lună, în rate, pe loc, fără reverință Flanco Creșterea în greutate poate fi cauzată de mai mulți factori, cum ar fi excesul de apă din organism sau un metabolism încet. Indiferent de motiv, încearcă produsul apuretin Slim, Apuretin Slim poate avea un rol benefic în eliminarea surplusului de apă din organism și poate accelera metabolismul. Apuretin Slim. Pentru o siluetă suplă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta.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 Reducerea verii la mobilier este de până la 50%. Da, ai auzit bine! Vino în magazinele LEMS până pe 30 iulie și ai parte de Mega discount Pentru că LEMS înfrumusețează casele românilor. Piele crăpată? Multă lume întâmpină uneori această problemă. În timpul verii, picioarele sunt mereu expuse, necesitând astfel o îngrijire adecvată. Formula unică la Bobel pe bază de ulei de pin de munte, reduce pielea crăpată a tâlpii piciorului în câteva zile de la primele aplicări. La Bobel, regenerează pielea și protejează epiderma, iar tâlpile picioarelor tale vor deveni din nou fine și catifelate. La Bobel, tâlp frumoase și îngrijite! La EMAG este săptămâna electrocasnicilor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicele Heiner. Comandă acum de pe EMAG Frigider cu două uși de la Heiner, capacitate 215 litri, clasă A+, cu rafturi de stiglă și 5 ani garanție la prețul promoțional de doar 699 lei. Heiner.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 de One, dualipa la Europa FM 7 și 31 de minute. trecere mare în weekend cu dualipa care a fost la Constanța, la Neversea și asta mă duce cu gândul la live pe plajă și la faptul că o să ne distrăm și noi peste vreo două săptămâni așa. Bine. În realitate, acum, cel mai mare angajator de textile, din textile, mă rog, din industria ușoară în textile, din Vaslui, așa. amenință că va închide fabrica dacă salariul minim va crește cu 40%, așa cum a anunțat PSD. Și asta, uite, ne oferă uh, ocazia unei uh, discuții despre majorarea salariului minim. E o discuție cu duși întors. Pentru că unele dintre argumente, sau mă rog, unele argumente, uh, sunt că poate că e bine să crești salariul minim, că în felul ăsta vor dispărea industriile de țară subdezvoltată. Astea de tip uh, lung, de tip, știți, astea în care e valoare foarte mică adăugată. Deci poate că era momentul să crească salariul minim ca să evoluăm uh, și noi. Um, intenția guvernului este de a majora salariul minim pe economie cu 38% începând cu anul viitor, de la 1450 de lei brut pe lună la 2000 de lei brut pe lună. Pe de altă parte sunt multe firme care nu pot suporta astfel de creșteri și evident vor da afară oameni se vor închide da multe s-au vurdat afară da. și acesta este un argument poate că unii oameni trebuie dați afară sau poate că un șomaj ceva mai mare în România va determina și o creștere a competitivității pe piața muncii, pentru că în momentul ăsta șomajul este foarte mic. Dacă salariul minim va crește așa cum s-a anunțat, noi vom închide fabrica, spune Luisa Iacob, acționar și director al producătorului de confecții Pancar Prod din Vaslui, cel mai mare angajator din industria textilă din județ care exportă produsele în Franța, relatează ziarul financiar. Suntem de 22% de ani pe piață, avem 600 de angajați acum, iar pe întreaga platformă de aici lucrează peste 1100 de angajați care vor rămâne fără loc de muncă, dacă va crește salariul minim la 2000 de lei brut, spune doamna uh, Iacob. Ea mai spune că și așa creșterea salariului minim de la 1250 de lei la 1450 de lei brut pe lună, din luna februarie acestui an, a fost greu de susținut. Și încă un argument aici, Evident, creșterea administrativă a salariilor în orice economie este dubioasă, pentru că întrebarea e, dar de ce să fie numai 2.000 de lei? De ce să nu fie 5.000 de lei, dacă e atât de simplu? Adică dacă cineva într-un birou guvernamental ia o pix, o hârtie și o ștampilă și spune, de la data de cutare salariul minim va fi atât, de ce să nu fie altă sumă? Cum a calculat oare guvernul că 2.000 de lei brut este un salariu minim eu cred că au rotunjit. Sustenabil. De la cât? De la 1.000 și cât era 450. Da. Au zis, ai o la 2.000. Sus. E mai ușor de calculat. În sus. Da. Da. Cine mai avem tot așa declarații? Iată, spune tot directoarea de la firma asta de textile. Zice așa, suntem deja la limită cu această creștere șoca salariului minim la 1.450 de lei brut. În plus, ne-a mai omorât anul acesta creșterea costurilor cu electricitatea și cu gazele. Niciodată în 22 de ani n-am avut costuri atât de mari cu gazele în lunile ianuarie și februarie. N-avem cum să rezistăm în aceste condiții. Dacă va crește salariul minim, fiecare va fi pe drumul lui de acum înainte. Uh, firma are un business, deci businessul are afaceri de 35,8 milioane de lei anul trecut și profitul net de 0,4% milioane de lei. Deci asta este rata de profit în această industrie, cum spuneam, profit mic. Nu e mare profitul, dar un statul statul român și pe asta. Deodată nici măcar nu îmi răspunde la salut, salut. salut.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 Fetelor Trebuie să mă duc chiar la toaletă. Pe ca din nou, ai încercat noul produs Uronat Gold? Eu de când iau Uronat Gold, nu mai trebuie să mă duc așa des la toaletă. Uronat Gold este o noutate în domeniul îngrijirii tractului urinar. Ingredientele din compoziția Uronat Gold contribuie la funcționarea optimă a sistemului urinar și au acțiune detoxifiantă. Uronat Gold, acțiune triplă asupra tractului urinar. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Cu Socar îți faci bagajul pentru vacanță. Cumperi din orice benzinărie Socar în valoare de minim 3. 30 de lei și acumulezi puncte bonus ce îți aduc reduceri de până la 65% la colecția de produse de călătorie Swiss Oak. Colectează punctele și topește prețurile pentru bagajul tău de vacanță. Socar. Detaliile contează. Crampe musculare? Cărcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticărcel în cutie albastră! Grație ingredientelor atent selecționate, anticrcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticărcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dă frâu liber încredere în tine cu Philips, suavitatea de care ai nevoie pentru un look perfect. La EMAG, produsele de îngrijire personală, Philips au reducere de până la 30% și și transportul gratuit. Comanda acum epilatorul Philips Satinel cu discul metalice, 20 de puncte de prindere și două viteze la doar 119 lei. EMAG. Durerea de la nivelul mucoasei bucale poate fi cauzată de diversi factori: afte, candidoze bucale sau microleziuni. Aplică Aftiblock gel. Aftiblock grăbește vindecarea și ameliorează durerea. Pentru mai multe detalii, vizitați aftiblock.ro. Aftiblock este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Aftiblock, eficient împotriva aftelor. Oh Descoperă noua colecție Rituals și transformă rutina zilnică într-o experiență pentru trup și simțuri. Prosoape și accesorii inspirate de natură și create din ingrediente organice, te așteaptă la Mega Image cu reduceri de până la 80%. Fă-ți cumpărăturile la Mega Image sau Shop&Go, strânge punctele bonus și bucură-te de Rituals. Momente de răsfăți la tine acasă! De 5 ani, pentru castraveții buni ca la țară, ai o soluție mai bună decât să mergi la țară. Castraveții, gusturi românești de la gospodarii plini de prospețime Răcoritori Vendetele salatelor de vară te așteaptă doar la Mega imaj, Din semințele celor mai gustoase soiuri Cultivate de fermierii noștri în cele mai bune condiții Pentru că doar așa ne asigurăm că la Mega imaj Găsești mereu gustul perfect al legumelor de la țară Știm că în afaceri un avantaj e binevenit! De aceea am creat cea mai bună ofertă de comunicare pentru micii întreprinzători. Vino cu numerele la Orange și ai Samsung S7 Edge la 69 de euro cu TVA, plus apeluri nelimitate național și în spațiul economic european cu Orange Pro 27 la portarea de pe abonament. Detalii în magazinele Orange. Ocean. E blondă, ba e brună, e roșie, eu zic că e craft, nepasteurizată, nefiltrată, aromatizată, pentru cocktail, de abație, noroc să-ți fie. Răcorește-te cu peste 350 de sortimente de bere la alegere. Mult așteptatul târg de bere Ocean, ediția 8 -a, până pe 11 iulie. Deci e blondă? Va să fie brună. Ei, e toată bere bună. Gând ales, ușor de, de savurat. Ocean. Vă Wake up! Wake up! cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa the morning, the morning, the morning. The club isn't the best place friends at the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 Body. I'm in love with your body Every discovering something grand I'm in love with the shape of you Come on be my baby come on Come on be my baby come on Come on be my baby come on, come on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 On my baby smells like you every day i something grand i'm in love with your body come on be my baby come on come on i'm in love baby with your, your body. body come on be my baby come on come on i'm in love with your body. body come on be my baby come on come on, i'm baby. in love with your body come on be every day i discover something I'm in love with the shape of you. Deșteptarea, cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Cred că hip, hip, hip Hipnotizat Când dau tocuri tor capul imediat Cred că hip, hip, hip Hipnotizat dacă am să calx sunt sigur, nu-s o din Cred că am înnebunit, că au tocuri pe bit Fiecare pas mă face să te văd ca pe un hit La început sunt motiv, cred că ai ceva nativ Sper să fi gamă majoră, că te-aș vrea pe portativ Poate eu, yo, yo, yo, yo, eu, yo sunt tot ce dorești, poate tu nu te gândești cât aș vrea să te Aș vrea să te, aș vrea să te, vrea să te Fac să stai, hai oprește-te Întoarce-te <fie> Cred că hip hip, hip, hip, hip Hipnotizat Când dau tocuri Întorc capul imediat Cred că-s hip, hip, hip, hip Dacă am să calc strâng, Sigur nu-s-o vinovat Cred că-s hip, hip, hip, hip. Cred că nu. nu am cum să găsesc un tutorial Să-mi învețe inima să stea locului să nu facă scandal Întorc capul după tine, Și îți spun orice îmi vine, mai să nu lasă plece Așa, trup de nota 10, poate eu, eu, eu sunt tot ce dorești. poate tu, tu nu te gândești cât aș vrea să te Aș vrea să te, aș vrea să te Fac să stai, hai oprește-te Întoarce-te Cred că-s hip, hip, hip Când dau tocuri Întorc capul imediat Cred că-s hip, hip, hip Dacă am să calc spre Sigur nu se o Cred că-s hip, hip, hip hipnotizat. Îmi auto tocuri, întorc imediat Cred că si hit, hipnotizat Dacă am să gas, strâng sigur nu s-au vinovat Leauci din stânga, leauci din dreapta oh, oh, oh. Mă și în stânga, mă și dreapta oh, oh, oh. Leauci stânga, leauci din dreapta hit hit no di târziu și voltaj, cred că Schip e cea mai nouă piesă, sigur o să o ascultăm și la live pe plajă, acolo unde vin și voltaj, 27, 28, 29 iulie, la mare, pe plaja dintre Venus și Saturn, Europa FM live pe plajă, 3 seri, unde intrarea este liberă. Și avem feedback, Vlad, pentru subiectele din dimineața asta, da. apropo de dacea Electrică, da. primul subiect de astăzi, a venit un mesaj care spune că proiectul dacea Electrică e ceva mai vechi. Inițial dace a anunțat că va scoate pe piață cel mai lung, prelungitor, de 400 de kilometri. <laughs> așa <bun e> <laughs> Ca să aibă autonomie mare, vă. de la un ascultător. Și tot un ascultător te ceartă. Uite, a venit no? de la Alexică, ne-a scris mai devreme Alex. pe WhatsApp la 0728 Pe trene, nu ah. ești cu poporul taică, ești mereu cu patronatul, omul de la șaibă nu merită un salar decent, se întreabă el. Jos pe treanul, patronelul. Omul de la șaibă este baza. Pe trene, ai grijă ce faci Cine e Alexică? Păi domnul Alexică Sigur, omul de la șaibă Dar n-am mai avut noi dictatura clasei muncitoare Vreo 50 de ani și uite în ce hal suntem Da, eu sunt omul de la șaibă Bravo, dar să se vândă Altfel Dacă nu știu de șaiba Alexică zici, petrene Alexică însă ne dădea mesaje Uite, am găsit mai multe mesaje În istoricul de pe WhatsApp în care spunea da cu ceva vreme Îmi place Vlad Petreanu, cum le zice Aveți informații și muzică acceptabilă Uite, mai bine lăsați pe Petreanu să o muzică DJ Petreanu. Deci ai prins cu muzica te pricepi nu știu da, da, da. și nu rămâi la partea asta. Asta până ajungem la salariu. <laughs> <laughs> în momentul în care au ajuns la bănuți, Alexi că s-a schimbat. Asta este pe Bine, dacă e, uite, Vlad dar mai ales o piesă de la Șenaia tu de data asta. Se numește Căcing, o ascultăm și suntem pregătiți, da, și pentru momentul următor. Mm -hmm. that every little boy and girl. To earn as much as they can possibly, then turn around and spend it foolishly. We created a credit card mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to grow and grow it all. So it's shop every Sunday at the mall. All we ever want is more, a lot more than we had before. So take me to. The up money and things. When you're broke, go and get a loan. Take out another mortgage on your home. Consolidate so you can't afford. To go and spend some more when you get bored. All we ever want is more. A lot more than we have before. So take me to living. Such a beautiful thing Cause yeah Lots of diamond rings The happiness it brings You live like a king With lots of money and things Let's swing money and things Coaching. și 7:52 de minute. Totul se învârte în jurul bănuților până la domnul Dragnea. La domnul Dragnea nu e nimic cu bănuți, este cu soroș. Și în general tot ce merge rău în țara asta de la domnul Soros. Vine de la domnul Soros? Da, de la domnul Soros. Și asta a spus domnul Dragnea într-un interviu la Digi24. A declarat în felul următor totul, zice domnul Dragnea, pleacă de la George Soros. Totul pleacă de la Soros. De la răul pe care vrea să-l facă în această țară și nu numai în această țară. E simplu. E o certitudine că e o chestiune foarte organizată, a susținut domnul Dragnea. Asta vine după ce Rise Project a descoperit uh, afacerile din Brazilia, proprietățile mascate din Brazilia, drumurile pe care le face domnul Dragnea în Brazilia, afacerile cu tel drum care a încasat 430 de milioane de euro în ultimii 10 ani. Și acum, uh, cine este vinovat pentru toată povestea asta? Domnul George Soros. Ne spune domnul Dragnea. De fapt, și eu mi-am dat seama că așa este. Să știți, din 1990 încoace. Păi am vrut să. În, am încercat să-mi dau seama de ce este mereu PSD la guvernare, așa. cu mici excepții din 1990 încoace. Soros e de vină. De, da, de ce nu avem autostrăzi? De ce Asta e calea clar, cu Deci e? aici nu există dubiu. Da. Soros, clar. De ce nu mai e flota? pentru că Soros a tăiat o de fapt, da? De ce e sistemul de sănătate cum e, indiferent ce partid e la putere? Soros, domne. Nu politicienii noștri, nu clasa noastră politică, nu PSD-ul, nu PDL-ul, nu PNL-ul. Nu ci pe lucru. Nu, este George Soros pentru că este american. El a, este sensisul. evreu maghiar plecat, mă rog, emigrat, când era mic, mic și foarte mic. Acum că l-am văzut pe Luca, mea, am aminte că și fotbalul românesc în situația în care este tot din cauza lui. Clar, clar. Cine i-a pus pe fotbaliștii români să fie halul ăsta? Da. Soros. Deci cum mergeți undeva dacă e ceva ce nu funcționează? Este clar că trenurile întârzie din pricină că domnul Soros vrea să facă rău acestei țări. Auză, este o chestiune că... organizată. Și nu numai la noi. Nu numai, și în Bulgaria înțeleg că e foarte rău, tot de la domnul. Alții au reușit să se mai scuture, de exemplu, francezii, nemții, nemții s-au scuturat bine de tot de Soros. Dar noi, iar Soros e interesat de noi să ne facă rău, nu nemții, că la nemții, nemții ce? Nemții sunt foarte bogați, nu de ăștia săraci. Adică dânsul care domnul Soros este multimiliardar, deci nu-i interesat să facă bani în țări bogate unde nu Normal. Aici, la săraci, la noi, la pârliți Auzi dacă scă microfoanele noastre Care mai au ecou din când în când Soros. Sunt tot de la Soros Deci domnul Soros, <laughs> lăsați-ne în pace Domnul Dragnea va descoperit V-a prins Asta e să schimbi. Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr Set 3 UNELTE PowerX Mașină de găurit, polizor unghiular, fereastră vertical La doar 219,90 lei Geante și accesorii incluse Cumpără și online pe practicăr.ro Practică la casa, la casa. Ești la volan și ai centura de siguranță La fel și creditul divers de la BCR are o centură de siguranță atașată România are nevoie de oameni cu încredere în ei iar BCR îi susține cu siguranța de care au nevoie ca să-și pună proiectele în aplicare, rate fixe la creditul divers și opțiunea de asigurare. Te așteptăm la BCR cu sfaturi pentru suma potrivită proiectelor în care crezi. BCR Vai!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 înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 30% la aspiratoarele Selmer. Cumpără de pe EMAG aspirator cu spălare și filtrare Selmer putere 1900W, cu aspirare uscată și umedă, filtru EPA și 7 accesorii la doar 765 lei. Selmer, de încredere. EMAG. Online va fi mereu simplu. Sper că de această dată să nu mai aibă probleme din cauza răului de mișcare. cătălina al meu avea și el la fel, dar l au ajutat acadelele Prevomit Kids. Acum călătorile au devenit o aventură frumoasă. Prevomit Kids? Dar nu le asom? Întreabă la farmacie. Acadelele Prevomit Kids reduc disconfortul creat de rău de mișcare și de altitudine, fără a da senzația de somn. Ah, ce bine! O să-i dau și eu copilului meu. Prevomit Kids. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Salut, sunt Ionu Strupină, manager Humanitas. În 8 ani se pot schimba multe, piața se poate schimba, businessurile pot avea de suferit. În 8 ani de parteneriat alături de Urgent Cargus, am avut parte de servicii prompte, dar și de întârzieri la livrare uneori. Însă, în acești 8 ani, Urgent Cargus a fost singura companie care a înțeles și a rezolvat urgențele de curierat ale companiei pe care o reprezint. Pentru clienții noștri, am investit în tehnologie și nu în oameni. Încearcă-ne și tu! Urgent Cargus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 Yes! Îmi iau nou! Credex, îți dă motive de bucurie chiar și atunci când laptopul se strică din senin. Profită acum de ofertele din magazinele Altex și Media Galaxy și iați un laptop nou în 24 de rate fără dobândă. Grăbiște-te, ofertă valabilă până pe 9 iulie, ofertă supusă unor termini și condiții. Detalii la biroul de rate din magazine. Credex, un pas pre mai bine. Servicii financiare oferite de credit Consumer Financing. Dreptul la sănătate, articolul 20. Am dreptul să cheltui mai puțin pe tratamente medicale. Punct. De aceea, la Farmaciile. găsești acum uractiv 21 de capsule la numai 13 lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vin să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în Punct. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct!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 Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Hrănirea exclusiv la a copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Europa FM este ora 8. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Astăzi vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, în cea mai mare parte a Crișanei, în sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia și sud-vestul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic în creștere. Temperaturile maxime se vor încadra între 26-28 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat. Premierul Mihai se face astăzi prima sa vizită în afara țării. El va merge la Bruxelles unde se va întâlni cu mai mulți comisari europeni, dar și cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, cel al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu președintele Consiliului European, Donald Tusk. Mihai Tudose merge la Bruxelles cu mesajul că actualul guvern își respectă toate angajamentele asumate anterior și are de gând să aibă o colaborare foarte bună cu partenerii europeni. Însă, până să ajungă în capitala Uniunii Europene, premierul și mai mulți miniștri mergă în fața liderilor Coaliției de Guvernare pentru un bilanț al primei săptămâni de guvernare. Medicii rezidenți ar putea pierde bursa lunară în valoare de 670 de lei odată cu intrarea în vigoare a noii legea salarizării. În Parlament a fost abrogat articolul care prevedea acordarea bursei de rezidențiat și că atare nu mai există bază legală pentru acordarea acesteia. Afectați sunt toți medicii rezidenți cât și farmaciștii rezidenți din unitățile sanitare de stat cu un salariu lunar brut mai mic de 3000 de lei. Vlad Culescu, fost ministru al sănătății, este cel care a sesizat situația. Serviciile de resurse umane din cadrul spitalelor au observat, au citit corect legea, ceea ce se pare că PSD nu a făcut. Și nici parlamentarii care au votat, cei din ministerie, ministerul muncii și ministerul sănătății, ar fi trebuit de asemenea să vadă lucrul ăsta. Nu știu dacă a, fost o, o, dacă a fost făcut cu intenție, sper că nu. Deci, pur și simplu, în acest moment nu există bază legală pentru plata burselor pentru rezidenții. Ministrul Sănătății Florian Bodoc susține că specialiștii Ministerului Muncii și cei din Ministerul Sănătății fac verificări, dar dă asigurări că legea salarizării nu afectează bursele medicilor rezidenți. Specialiștii de la mine, din minister și specialiștii de la, de la, medicina, de la Ministerul Muncii, spun că nu e nicio problemă și că se pot acorda în continuare, însă noi analizăm prevederile legale și dacă va fi nevoie vom reglementa. Sunt medici care au semnalat această problemă până la acest moment toți medicii și-au primit bursele, iar conducerile spitalelor uh, n-au fost anunțate, nu, nu s-a transmis niciunui conducerea nici unui a niciunui spital să transmită acest lucru. Nu există o decizie și nicio dorință a guvernului de a reduce veniturile medicilor rezidenți, din contră. Noi dorim să creștem veniturile medicilor rezidenți. Scancelariile lumii salută eliberarea orașului Mosul, ultimul bastion al jihadiștilor în Irak. Asaltul armatei a durat nouă luni. În confruntări au murit câteva mii de civili, iar aproape un milion de localnici au fost nevoiți să fugă din calea luptelor. Andrei Paleu relatează. Recucerirea orașului Mosul, al doilea camărime din Irak, marchează cea mai mare victorie reușită de trupele guvernamentale împotriva grupării teroriste stat islamic. Luptătorii acesteia ocupaseră zone întinse din Irak și Siria vecină în urma unei campanii rapide în vara anului 2014. Comisia Europeană consideră că eliberarea Mosulului de ocupația statului islamic reprezintă o etapă decisivă în lupta împotriva terorismului. Confruntările îmbersunate din ultimele săptămâni au generat o gravă criză umanitară. În jur de 20.000 erau captivi în enclavele acestui front de luptă, cei care încercau să fugă deveneau ținte predilecte ale jihadiștilor. Numărul strămutaților este estimat de organizațiile umanitare la aproape 70.000. Directorul general al grupului franco-holandez Air le-a cerut autorităților franceze să ia măsuri urgente pentru a reduce întârzierile pentru pasageri provocate de verificările de securitate de pe aeroporturile pariziene. Oamenii trebuie să stea la coadă peste două ore pentru a trece de control de securitate pe aeroportul Roazi-Charles de Gaulle cel mai mare din țară, dar și pe Orly. Air France KLM cere autorităților franceze să permită folosirea pe scară mai largă a tehnologiilor de recunoaștere facială care există la Londra și Amsterdam, să angajeze mai mulți polițiști și să relaxeze procedurile de verificare a pașapoartelor pentru unele destinații. Și Vaticanul a decis pâinea folosită la împărtășanie în bisericile romano-catolice nu trebuie să fie fără gluten, dar poate fi făcută din organisme modificate genetic. Într-o scrisoare către episcop cardinalul Robert Sarah a precizat că făina trebuie să conțină suficiente proteine pentru a nu fi nevoie de aditiv. Bisericile cumpără pâinea necesară din magazine sau de pe internet. Și vinul trebuie să fie natural, din suc de struguri pur și neamestecat cu alte substanțe potrivit acelorași recomandări. Detalii pe știrile europa.fm.ro Sorin, mulțumim, sulfiții sunt incluși în treaba asta cu vinul, da? Hai că se poate. Cred că da, e natural. Auziți. Bine, doamne ajută, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Simona Halep va juca astăzi în optimile de finale ale turneului de la Wimbledon, nu înainte de ora 15, cu victoria Azarenca din Belarus. După încheierea competiției de la All England Club, Simona va deveni jucătoarea activă cu cele mai multe săptămâni consecutive petrecute în top 10 WTA. Românca a pătruns în elită la 27 ianuarie 2014 și va ajunge la 182 de săptămâni între primele 10 jucătoare ale lumii. Simona Halev va prelua stafeta de la fosta lideră Serena Williams, care luni va ieși din top după ce nu a mai jucat din ianuarie, americanca fiind însărcinată. Pilotul finlandez al echipei Mercedes, Walteri Bottas s-a câștigat în Marele Premiu de Formula 1 al Austriei. Plecat din Pall Position pe circuitul de la Spielberg, el a fost urmat de rivalul Sebastian Vettel de la Ferrari, iar al treilea a fost Daniel Ricciardo de la Red Bull. Pornit al optulea în urma unei penalizări, Lewis Hamilton s-a clasat al patrulea și a rămas la 20 de puncte în urma lui Vettel în clasamentul general. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Poți câștiga greutatea ta în bere peste câteva minute în deșteptarea. Urmează acum Republica Fantastică România. Nu trebuie să fii taman inginer ca să te prici ce uitați să dați like, is the rollercoaster, Ronald Kitting 8 și 10 minute, câștigi greutatea ta în, bere, în câteva minute în bătălia sexelor Republica Fantastică România la Europa FM La direcția de drumuri județene Iași deci la domnul Zafiu, acolo lucrează de 3 ori mai puțin ingineri specializați în construcția de drumuri, față de cât ar fi Necesar Tu chiar vorbești de cât ar fi necesar dacă chiar s-ar construi drumuri Da, că băresc. mă gândeam cu ce se compară, știi? De fapt, <laughs> exact. cu ce Adică, având în vedere că drumuri nu prea avem De ce ar fi nevoie totuși de ingine. Da din acest motiv, verificările de pe șantiere sunt făcute și de angajați care n-au nicio legătură cu domeniul, cum ar fi mecanici sau electricieni. Vezi? Asta e... în cazul bundăci, că au și zootehniști. E ca la noi la radio. Da. M-au pus și pe mine aici să mă ocup de radio. că nu pricep neapărat. În multe locuri din România, în da. fond, sunt o grămadă de oameni care nu se pricep, care ajung în zone în care iau decizii. Noi măcar doar vorbim, da. măcar doar atât. Din cei 28 de angajați ai direcției de drumuri județene din Iași, relatează Digi24, numai 4 sunt ingineri specializați în construcția de drumuri. Dar cu ce să facem dacă rudele șefilor nu sunt și ele ingineri de drumuri? Da. Nu poți să condiționezi. Ce e mătușa? Păi ce să fie zootehnist. Asta, Asta e. e. <laughs> Pentru că nu sunt suficienți ingineri, verificarea lucrărilor a fost delegată și către angajați fără calificările necesare. Președintele Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, declară „Avem zootehniști, Uite, electricieni, bravo. mecanici care făceau dirigenție și mergeau la lucrările de drumuri Unul este inginer civilist, o doamnă, iar alt coleg este inginer electronist Vezi? Nu știu cum a fost angajat, nu e problema mea, s-a dat concurs Spune Sorin Babluc, directorul Direcției de Administrare a Drumurilor Județene Iași Mă, no, tu dai seama? Electronica de pe drumuri. Numai în ultimii doi ani angajații fără studii în domeniu au supervizat lucrări de 15 milioane de lei pe drumurile județene din Iașteia. capul, mă! Nu puține au fost situațiile în care s-au comis erori. Eu mă mir, adică... Cum adică? Nu puține. Majoritatea... Majoritatea... De... Auzi, acum am prins despre ce e vorba. Dacă ai spus că sunt și electroniști, da. pot să fac legătura cu faptul că sunt tot mai multe mașini electrice pe drumurile Iată, țării. Iată, domne, înțelegi? înțelegi? Și vine de se leagă. Așa se leagă. Și legă. zootehniștii <laughs> nici nu mai trebuie să mai explicăm. Acum... ce e pe drumuri. Da. Un fost director de la DADG Iași spune Dacă luăm un caz concret, întreținerea de vară de anul trecut, un inginer de drumuri ar fi știut că trebuie să facă șanțuri, trebuie să taie acostamente, trebuie să asigure scurgea aperol, să refacă podețele, lucrări care asigură viabilitatea drumului. Nu s-au făcut. Păi dacă trimiți zootehnistul la el, de unde să știe? conducerea Consiliului Județean vrea acum să modifice organigrama și să angajeze cel puțin 10 ingineri specializați în drumuri și poduri. Domnul wow. v-am spus, progresul nu poate fi oprit. În sfârșit, să avem ingineri de drumuri la drumuri. Asta e o lucru mare, domne. La tâl drum ai zis? La, nu, la drumuri, La drumuri, ok.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 creatoria tuturor produse de succes. Vă oferim blockbusterul My Name is Block, TermoBlock. Sistemul revoluționar de izotorie de la Siceram dă din nou lovitura. Izolație termică și fonică superioară, rezistență ridicată la compresiune, raport optim preț-calitate, sunt doar câteva motive ca să treciș la bloc. la termobloc. TermoBlock de la Siceram, personajul principal în construcții.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 Infecție intimă? Ha! Ah, și acum repede la farmacie pentru Zenelamed și voi scăpa de ea. Zenelamed are acțiune curativă împotriva bacteriilor și a fungilor. Zenelamed combate cauzele și elimină simptomele precum mâncărime, usturime și leucoree. Zenelamed împotriva infecțiilor intime. Câștigă premiile Timișoreana pentru o vară de poveste. Primite codul unic de sub capac sau cheiță prin SMS la 1770 sau un scrier pe beretimishoreana.ro între 3 iulie și 27 august și poți câștiga un Samsung Galaxy A5 pe oră și o Dacia Duster pe săptămână. Pentru cei peste 18 ani Cu o utilizare ușoară la 3 zile Mastrel Madame 45 Plus Previne și tratează uscăciunea intimă Și înlătură simptomele acesteia Cu Mastrel Madame 45 Plus Vârsta este doar un număr Ce nu te împiedică să fii ubită? Mastrel Madame este un dispozitiv medical Rubrica de sănătate Pentru o viață sănătoasă Consumați zilnic minimum 2 litri de lichide Cu toții știm acest lucru cu toate acestea, atunci când transpirăm, pierdem electroliți, ceea ce poate duce la deshidratare. Încearcă acum Litorsal de la farmacii. Litorsal, sub formă de comprimate efervescente, ajută la echilibrarea balanței electrolitice, putând astfel reduce riscul de deshidratare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. În fiecare zi ai atâtea lucruri de făcut. Stai mult timp în picioare sau pe scaun? Nu e de mirare că începi să te doară picioarele din cauza insuficienței venoase superficiale. Folosește liotongel, Gel. Concentrația mare de substanță activă din liotongel Gel reduce disconfortul picioarelor obotnice și și umflate cu vânătaii sau varice. Gelul se absoarbe rapid și oferă o senzație răcoritoare. Lioton Gel, pentru sănătatea picioarelor tale. Acest medicament conține reparina și se poate elibera fără prescriție medicală. Se recomandă citirea cu atenție prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. La Emag este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 50% la aspiratoarele Devil. Cumpără de pe Emag aspirator fără sac Devil, Gama Rebel, de putere 700 W, clasă 3A, tehnologie cyclonic, capacitate colectoare 1,8 litri, pedie 3 în 1 combo și filtrul HEPA la doar 279 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Aerul pe care îl respirăm nu este tocmai curat. Apa de multe ori este impură. Alimentația uneori necorespunzătoare. Toate aceste lucruri duc la acumularea toxinelor în corp. Stop Toxin. Corpul tău are nevoie de curățenia de primăvară. Elimină toxinele natural. Stop Toxin. Caută promoțiile în farmacii. Acesta este un supliment alimentar. Răcorește-te și câștigi toată vara cu Bergambir Între 1 iulie și 31 august Dăm 3 milioane de beri 3 milioane! Cautele sub capacele galbene sau cheițele aurii Ai cod în loc de bere? Perfect! Trimite-l prin SMS la 1750 Sau pe România.ro Și poți câștiga un frigider plin cu bere pe zi Un frigider plin! Bergambir, Răcorim România Prietenii știu de ce Regulament disponibil gratuit pe racorim.romania.ro. Răcorește-te responsabil Până să cumpăr TranspiBlog din Farmacolului Aici transpiram îngrozitor. Deși foloseam zilnic antiperspirant, tot nu mă ajuta. Din fericire, cu TranspiBlock este diferit. Acum folosesc TranspiBlock o dată sau de două ori pe săptămână și mă simt în siguranță. TranspiBlock împotriva transpirației excesive. Eu te la stele, e pentru copii Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne sculdam în dragoste în fiecare zi De parcă am avut abonamente la bazin Eu te iubesc până în infernă și înapoi De sigur dacă am norocul să mă întorc apoi Eu te iubesc până la cele mai grele păcate Dar tu ai grijă și emoții să nu le fac vreodată și nu am rezervat bilete în paradis când am ajuns cu bani era deja închis, am pregătit din timp sus toată pentru noi un cer un răsărit, o pânură la doi și le le de un și Cum? Îmbrăcată doar în ruși pe buză și parfum Vreau să-ți acopăr senigoi Subtil cu săruturi dulci Și cu figuri de stil Știu, cuvântul vreau, sună prea vulgar E doar pentru că mi-am pierdut răbdarea De fiecare dată când te privești stresar Ca un copil care vede prima dată mare Și nu am rezervat bilete în paradis Când am ajuns cu bani, era deja închis Zărit, o pădură la Zilele de luni și până în joi L-am lăsat pe altă dată Acum vreau să fii cu mine Să faci din viața mea o Picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținând-o de mână cu pașmici, am ajuns pe malul unde orge cu e în plus. The Motons și Delia Weekend la Europa FM 8 și 22 de minute. Știi, Vlad, când cântă Delia la Life pe Plaja? În weekendul la 27, 28, 29 iulie? Um, știu, dar aștept să spui tu. Nu, ar trebui să intri pe europafm.ro sau pe livepeplaj.ro și o să găsiți acolo toate, toate detaliile vis-a-vis -vis de fiecare seară. Cine cântă pe 27, cine cântă pe 28, cine cântă pe 29 iulie. Vă reamintesc, intrarea este liberă. Până atunci însă, așteptăm înscrieri în în bătălia sexelor. Caravana Bergambiere, Europa FM ajunge mâine în Bistrița, așa că dacă sunteți din Bistrița așteptăm mesajele voastre la 1769 SMS cu tarif normal în care să scrieți deșteptarea numele vostru și orașul, localitatea în care ne ascultați, respectiv Bistrița de data asta. Da, 1769 scrieți deșteptarea numele vostru Bistrița și haideți în concursul nostru, puteți câștiga în câteva minute greutatea voastră în bere. Turul României la Europa FM la Botoșan se construiesc blocuri anele pentru tineri în pustietate. Lucrările au început de multă vreme, dar abia acum autoritățile locale s-au prins că respectivele blocuri nu pot fi acordate la rețeaua de apă potabilă din cauza zonei în care sunt ridicate. Incredibil. <laughs> Bineînțeles, oamenii aceia care trebuie să munte acolo sunt tineri. În da. curând o să plece Spania, Italia sau Germania. Așa ce, că ce le trebuie. Sorin Saezu știe ce se întâmplă acolo. Sorin, boletinața. bună dimineața. Bună dimineața! Anul trecut, prin toamnă, a început construirea de noi locuințe de tipanele în Botoșani în urma multiplelor cereri venite de la tinerii căsătoriți. Vorbim despre un program finanțat cu bani de la guvern, aproape 13 milioane de lei. Sunt proiectate 80 de apartamente în două blocuri, chiar la ieșirea din Botoșani. Totul a mers perfect, lucrările sunt în grafic și ar urma să fie terminate în primăvara anului viitor. Chiar mulți s-au mirat când au văzut că termenul de dare în folosință a acestor apartamente va fi respectat. Numai că, potrivit proiectului, Primăria Botoșan trebuie să contribuie doar cu asigurarea utilităților, iar între timp a fost finalizată și o licitație în acest sens. Problema este că cei care vor locui în aceste apartamente nu vor avea apă potabilă. În mod paradoxal, atunci când s-a ales amplasamentul de către primăria Botoșani în 2012, nimeni nu s-a gândit că blocurile nu pot fi conectate la rețeaua de apă potabilă. Abia în urmă, cu câteva zile, autoritățile din Botoșani au avut o revelație și au anunțat public că în zona viitoarelor locuințe anele nu este apă. Ce pot înseamnă fi... nu e apă? Stai puțin, Sorin, ce înseamnă nu e apă? Nu se poate trage o conductă? Cum adică nu e apă? Ce înseamnă nu e apă? Potrivit uh, rețelei locale de apă în zonă, se află o singură conductă magistrală, da. dedicată unei alte localități. Problema uh. este că, din cauza numărului mare de utilizatori existenți, nu mai poate face față unui nou cartier de locuințe această conductă. Și astfel, singura soluție ar fi construirea unei noi conducte care ar trebui să traverseze tot orașul Botoșani. Asta presupune atât timp cât și costuri uriașe, dar și un termen serios de întârziere în ce privește starea în folosință a apartamentelor anele. A venit și scuza autorităților între timp, actualul primar dă vina pe fostul primar și tot așa. Mm. Auză poate la botoșeam plouă des Asta spun, să le ia niște butoaie <laughs> Cu pâlnie frumos, o pâlnie mare pe acoperiș Și să le tragă direct Vai, vai, vai, vai, e, vai. La... mulțumim Sorin Saizu a fost cu noi, 8 și 26 de minute Bistrița este în cărți Pentru bătălia sexelor, puteți câștiga Greutatea în bere, dacă vă înscrieți În concursul nostru, SMS-uri la 1769 Scrieți deșteptarea numele vostru Și orașul în care ascultați Europa FM Haideți în concurs Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM No my hurrah no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 NG electrizează Antol cu energie pentru o vară de neuitat Contractează online oferta de energie electrică NG până la 15 iulie pentru reduceri de preț și abonamente la Antol la un preț special Iar dacă ești între primii 60 ai de la noi un abonament gratuit la festival Intră pe NG.ro pentru detalii Ne vedem la Cluj! În zilele toride de vară, la Flanco ai până la 400 de lei reducere la electrocasnicele Arctic. Cumpără acum combina frigorifică Arctic, clasa A+, și 5 ani garanție la doar 899 de lei sau de la 40 de lei pe lună în rate pe loc fără adeverință. Arctic. Tehnologia de acasă. Flanco. Odată cu înaintarea în vârstă, din cauza unor factori precum mâncărurile grase, administrarea de medicamente sau alcoolul, ficatul începe să-ți transmită semnale. Chiar și un stil de viață sedentar poate afecta starea ficatului. Împreună cu soțul meu ne-am diversificat dieta alimentară și, în plus, am început să luăm Sanohepatic 40 Plus Sanohepatic 40 Plus conține colină și fosfolipide esențiale care susțin funcționarea normală a ficatului. Surprindeți ficatul cu Sanohepatic! Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Alegeți pachetul Servito și primești Mercedes Benz Vito la 18.999 euro net sau 22.609 euro cu TVA în plus. În plus, ai trei ani garanție fără limite de kilometri și asistență rutieră oriunde în Europa prin Mobiloven. Detalii în centrele autorizate Mercedes Benz.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 Pui oglinda să te vezi tu la Da, să vezi și pe te la duș. Pricep? <laughs> Fă-ți băia ca meseria și cu brico de po. Ia-ți cabina de duș Atena la doar 324 de lei. Brico de Prețuri mici în fiecare zi. Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi, acest loc te activează și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega tău ai mereu ceva neașteptat. Elmi plant, gel de duș 400 de mililitri acum la 7 59 lei 59. Persil, detergent 2 kg la doar 17 lei 39. Mega image, inspirație pentru inima casei tale. Mândru de Daciata? Te așteptăm la evenimentul Lumea Dacia pentru a sărbători împreună automobilul fenomen care a cucerit întreaga lume. Din o sâmbătă, 8 iulie, de la ora 10, în parcul Mogoșoia, te vei bucura de concerte, activități pentru întreaga familie și multe alte surprize. În plus, poți câștiga o excursie la Paris pentru două persoane. Accesul este gratuit și se face pe baza înscrierii cu seria de șasiu a Daciei tale pe dacia.ro Știm că în afaceri un avantaj e binevenit!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 Ai mai muzică. de minute de la Pink Try la concursul vostru favorit bătălia sexelor în această dimineață cu ascultători din Bistrița mâine Caravana Bergambire Europa FM ajunge la Bistrița, așa că ne vom pregăti, stăm de vorbă cu Dana, bună dimineața Bună Dana Bună Adrian Bună dimineața Ei, Bună Dana, ce mai faci? Bine, mulțumesc Cum e vremea în Bistrița? Este bine Bravo Adriane Adrian e tot din Bistrița Bună dimineața, Adrian! Bună dimineața! La tine, Salutare! La tine cum e vremea? E, tot așa, frumos, foarte cald Tot așa așa, așa Bine, hai să vedem Cine începe, Dana sau Adrian? Eu aleg să uh, decide doamna <laughs> Băi, tu ești în Cum o deci eu aleg să decide doamna? Ce bun a fost asta, Adrian! Ești foarte tare! Dănuța, vrei să începi tu sau Alegi să decizi tu sau ha? Dana, cine începe? Dana nu ne aude Dana, Dana? Da, mă ascult Dana, să te rog dacă ai, ai un radio pe... Dacă ai un radio prin preajma Închide-l și ne ascult la telefon, te rog da. mult Dana, prima întrebare e pentru tine M-ai auzit? <laughs> Mamă da Dana, închide radio deradiau te rog frumos. Așa. Și Ia, la, la telefon. telefon. Și ne-a spus la telefon. Ia, hai să mai facem o încercare. Alo, Dana? Da, șobol. Așa, aia, bol aia mai este, bine. Gata. Dana, prima întrebare e pentru tine, da? Confirmăm că ai înțeles. No, okay. <laughs> Dana, te concentrezi pe timp? <laughs> Dana? <laughs> Ascultă acum. Acum, da. Să repede ce... întrebarea wow. zic, Dana, ce Dana, ce mare general roman a anunțat începerea războiului civil în anul 49 înainte de Hristos cu expresia l au fost aruncate. Puteți să repetați? Alo? <laughs> Alea <laughs> Iacta este. Nu auzi? Mă auzi, Dana? Acum. <laughs> Cine a zis Alea Iacta este? Hmm. Nu no, am Măi... Adrian, tu ne auzi. Hello? Nu se aude nimic. Dacă nu se aude nimic, cum ne răspundeți? Eu asta nu-mi dau seama. Adrian, Adrian da. mă auzi? Da. Dana, mă auzi? Bine, hai să revenim. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. step for man. Hello. charms around me We stare into each other's eyes and what we see is no surprise God feel most treasure. Following for you, Europa FM, 8 și 47 de minute. Avem bătălia sexelor și insistăm să dăm uh, greutatea voastră în bere. Cum nu? Dana a renunțat, n-a mai răspuns la telefon, dar o avem pe Ionela cu noi, tot din Bistrița. Bună dimineața, Ionela! Bună ziua! Bună ziua! Uita așa, ne auzi bine, da? Vă aud, m a întrerupt un pic. m a întrerupt un pic, așa. Hai că poate facem un efort și reușim astăzi. Adrian, tu ne auzi? Da, da, vă aud. Asta este. Hai să încercăm... Uh... Salut. Cu cine începem? Facem tot asta, ca fi mai devreme. Ionela, fii atentă. Concentrează-te la mine. Întrebarea pentru tine este următoarea. Ce actor american a fost căsătorit cu supermodelul Cindy Crawford? Cu Cindy Crawford? Da. Mm -hmm. Richard Gere. Da, Bravo! mulțumesc colegului. <laughs> Adrian, ce actriță americană a fost nevasta lui Brad Pitt înaintea Angelinei Jolie? mai rău acum. Nu tu răspunzi, Ionela, răspunde nu. Adrian dacă știe. A? Adrian? Poți Ce actriță americană a fost nevasta lui Brad Pitt înaintea Angelinei Jolie? Cameron Diaz? Nu, Jennifer mm -hmm. Aniston. <laughs> Tot un fel de Cameron Diaz. Ionela, care este capitala Indiei? Capitala? Indiei. Mi -mi da, capitala Indiei. Indiei. New Delhi. New Delhi, Delhi. întradevor. Oh, că acolo Ionela? Adrian, care este capitala Vietnamului? Vietnam. Nu, Hanoi. <laughs> Hanoi Mulțumim tare mult Adrian Mulțumim și Ionela Ne auzim destul de dificil Așa că renunțăm la legătura cu voi acum Ionela, ai câștigat greutatea ta în bere Mâine, car caravana Bergambiere Europa FM va fi în Bistrița, Așa că Ștefan Leonte O să aibă plăcerea să-ți ofere premiul Ascultăm, boys, un Picture of You 8 și 48 de minute Pregătiți-vă și pentru știrile Europa FM, vin în câteva minute review, 8 și 52 de minute. Gadget News la această ora. Da, de când am mai avut Gadget News, am văzut zilele trecute că în grup de it -ști... Din România lansează o aplicație de avertizare că a venit proprietarul locului de parcare. Deci este mm. pentru cine parchează pe locul altcuiva sau când parchezi în București și blochezi mai multe mașini că nu sunt locuri de parcare, în loc să-ți lași numărul de telefon în parbriz, cum Așa. a început să se facă, dacă nu vrei să dai numărul tău de telefon oricărui necunoscut sau să te expui la farse, folosește această aplicație. Cum funcționează? Um, îți asociezi mașinii tale, se asociează un QR code. QR code sunt codurile acelea pătrate care se scanează cu camera telefonului. Așa. îl lași în parbriz, poți să-l lipești pur și simplu în parbriz da. și vine cineva și scanează care are aplicația respectivă, scanează QR codul cu telefonul lui și automat îți trimite o notificare. Și tu vii în mașina. Da, și tu îi răspunzi. Poți să-i răspunzi. Din aplicație ai câteva răspunsuri presetate. Vin în 3 minute, vine în 5 minute, vine în 7 minute sau nu vin niciodată. Dă-i foc, <laughs> nu știu, ceva de genul ăsta. Da, Bine, deci trebuie să, Și dacă n Aplicația uh, se cheamă. Da. Și dacă, dacă nu ai. Uh, nu Telefon. poți să scanezi cu telefonul Chiar codul da. la ceva, sparge geamul și U, codul. Treci la metodele clasice. <laughs> înțepat de cauciucuri și ridicat de ștergăt. Nu, aplicația se cheamă și nu întâmplător, nu mă bat, zice. nu mă cert. Nu cheam. mă cert, pardon, nu mă bat, ar trebui să fie în București. Da. Uite, Tot vezi gura direct. păcătosului? Adevăr? Dacă da. mă gândeam că în București, asta este Se o pentru E sigur că o să funcționeze asta. Acum imaginează-ți-o pe Ioana. Ioana? Folosind e? aplicația asta, Bun. știi? Aplicat nu sunt pentru toată lumea. Și iarătu ce faci când blochezi un loc de parcare? Ea nu parchează. Nu niciodată. Ea da. din principiu nu parchează. Și rămâne mers. Da, Practic fri. acum a angajat pe cineva care e în mașina ei și care dă ture cu mașina. Altă. <laughs> Vara asta, Europa FM și Bergambir recoresc România. Se anunță cod galben de răcorire chiar în orașul tău. Caravana Bergambir s-a pus în mișcare și ajunge pe 4 iulie în Sighișoara, 5 iulie în Mediaș, 6 iulie în Făgăraș, iar pe 9 iulie în Sebeș. Și dacă asculti deșteptarea, poți câștiga în bătălia sexelor greutatea ta în bere. În fiecare dimineață, Vlad Petreanu și George Zafiu pun la bătaie berea din butoare. Împreună recorim România! Răcorește-te responsabil Detalii și regulament pe EuropeFM.ro Yes! Îmi iau unul nou! Credex îți dăm motive de bucurie chiar și atunci când laptopul se strică din senin Profit acum de ofertele din magazinele Altex și Media Galaxy și iați un laptop nou în 24 de rate fără dobândă Grăbește-te! Ofertă valabilă până pe 9 iulie. Ofertă supusă unor și condiții. Detalii la biroul de rate din magazine. Credex. Un pas pre mai bine. Servicii financiare oferite de Unicredit Consumer Financing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 Uractiv Forte este alegerea numărul 1 a femeilor din România pentru îngrijirea tractului urinar conform datelor se ședim. Uractiv Forte, concentrat și eficient, acționează și protejează de la prima capsulă. Uractiv îți mulțumește ție și prietenelor tale pentru alegere și te așteaptă în farmacii cu noi cadouri și promoții. Acesta este un supliment alimentar. o mostră de vacanță în Portugalia. Sejur 7 nopți, hotel 4 stele cu demi-pensiune și bilet de avion incluse de la 459 euro de persoană. Lasă-te surprins și de celelalte oferte Lidl Tour din catalogul aniversar sau pe lidl-tour.ro. Lidl Tour. Lidl Tour. merită să fii surprins! Dreptul la sănătate, articolul 37. E dreptul meu să trăiesc bine, indiferent de salariu. Punct. De aceea, la farmaciile punct, Găsește acum linex forte, 14 capsule, la doar 20 de lei și 99 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vino să-ți faci card de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Punct. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție, prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 25% la electrocasnicele Electrolux. comandă de pe EMAG, pachet promoțional de încorporabile din inox format din cuptor electric, capacitate 74 litri plus plită pe gaz cu aprindere electrică, arzător walk, grătare din fontă și 5 ani garanție la 1749 lei. EMAG. Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta, dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătai, chiar și cu varice? Alege l Medicamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu aleg am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Aleg pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Acum iau nițe, zunie, zunie, zunie bine, zunie, zunie. Nu am udat vaca jos de păcopiri, scapu cam în sala. Câte dată s-a mai spus că eu zic ca să-i scălem mai bune zigle? Ziglele ceramice Terra Rossa de la Siceram. rezistente și durabile. Terra Rossa, făcute să tina. Doamnă farmacist. Ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Ești la volan și ai centura de siguranță. La fel, și creditul divers de la BCR are o centură de siguranță atașată. România are nevoie de oameni cu încredere în ei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 Ți-ai închipuit vreodată că o fereastră îți poate deschide noi orizonturi? Că ai putea vedea prin ea o lume întreagă?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 Puteți da aerul condiționat mai încet? Vă rog frumos! Peste tot e aer condiționat acasă, la birou, în mașină și așa am luat o răceală. Răceala stă târcoale chiar și vara? Cele trei substanțe active din parasinus te vor ajuta să alungi răceala din vara ta. Cu triplu impact, parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Ευρώπα FM, είστε ώρα νόα. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Sorin! Bună dimineața! Vremea va deveni astăzi călduroasă în majoritatea zonelor, iar în Banat, în cea mai mare parte a Crișanei, în sud-vestul Transilvaniei și local în Oltenia și sud-vestul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic în creștere. Maximele se vor încadra între 26-28 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat. La această oră, cel mai cald este la Drobeta, Turnul Severin, unde sunt 27 de grade Celsius, sunt 22 de grade la Iași, Oradea și Galați. 23 la Craiova, 24 la Timișoara, Ploiești și București. Președintele PSD Liviu Dragnea i-a sugerat aseară ministrului justiției Tudorel Toader să prezinte în această vară toate modificările legislative pe care le are în vedere pentru legile justiției, astfel încât parlamentul să poată începe să lucreze de la 1 septembrie într-un mod serios pe acestea. Am speranțe în Tudorel Toader că va veni cu un pachet de legi care să fie izvorât din bunul simț, să fie izvorât din ceea ce își doresc românii, din ceea ce se întâmplă în alte democrații consolidate, a spus Liviu Dragnea într-o emisiune. TV. Aproximativ 400 de persoane au participat aseară în capitală la un protest pentru apărarea justiției independente. Manifestanții care s-au organizat pe Facebook au parcurs traseul Piața Victoriei Universitate, Piața Unirii Sediul DNA. Organizatorii protestului spun că penalii din politică au declanșat atacul final pentru blocarea DNA. Pe de altă parte, șefa Direcției anticorupție este așteptată astăzi la Parlament. Comisia care anchetează corectitudinea alegerilor prezidențiale din 2009 i-a adresat la Ureicăve și o nouă invitație, după ce primele două au fost declinate. Un al treilea refuz ar putea atrage plângeri la Ministerul Justiției și la parchet. Andrei Paleu explică. Șefa comisiei de anchetă Oana Florea a declarat ieri pentru agenția News.ro că deocamdată n-a primit vreun răspuns oficial cu privire la prezența Laurei Coveși la ședința de astăzi, ce va începe la ora 11:30. și jumătate. Socialdemocrata a mintit că recent Curtea Constituțională a stabilit că în baza principiului colaborării loiale între instituțiile statului sunt obligate să dea curs invitații persoanele care ocupă funcții într-o instituție publică ce nu se află sub control parlamentar. Cât privește o eventuală plângere împotriva Laurei Coveși, o decizie se va lua în misie prin votul membrilor. Șefa DNA a refuzat primele două invitații întrucât n-ar avea informații despre cele cercetate, invocând totodată o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii, care interzice obligarea procurorilor de a se prezenta la comisiile parlamentare. Scandalul a izbucnit să ne amintim după ce consultantul politic Dan Andronic a dezvăluit că noaptea alegerilor din 2009 a participat la o întâlnire de taină acasă la fostul ministru Gabriel Oprea, la care au mai fost prezenți Laura și pe atunci procuror general, George Maior, la acea vreme director al Serviciului Român de Informații și prim adjunctul său, Florian Coldea. Dan Andronic susținea că întrevederea ar fi schimbat rezultatul scrutinului. În acea seară, exit polurile îl dădeau drept câștigător pe Mircea Joană. Dimineața, însă triumfător era Traian Văsescu. Astăzi, Corpul de Control al Ministerului Educației merge în județul Dâmbovița, la liceele unde doi elevi care au dat bacalaureatul au fost eliminați din concurs. Motivul, în ambele cazuri, profesorii evaluatori au susținut că au fost două caligrafii diferite pe fiecare. Lume lucrare. Elevi riscă să nu mai poată intra la facultate. Cu detalii Alexandra Stănescu. Verificările au început de săptămâna trecută la Centrul de Evaluare din București, unde au fost anulate lucrările elevilor din județul Dâmbovița. Este vorba, în ambele cazuri, de lucrările de la proba de istorie a bacalaureatului. Au figurat ca eliminați o fată din localitatea Dâmbovițeană, Titu, care a terminat clasa 12-a cu media 9.78 și un băiat din Moreni. Profesorii care l-au corectat lucrările susțin că scrisul de pe pagina a doua diferă foarte mult de scrisul de pe pagina adrea, așa că au declarat lucrările fraudate. Tânăra a explicat că erau zgârieturi pe bancă, așa că la un moment dat a pus o ciornă sub foaie. În cazul lucrării băiatului din Moreni, el susține că în a doua parte s-a grăbit și de aceea scrisul poate părea diferit. Inspectoratul școlar Dimbovițean și Comisia Județeană Dâmbovița au văzut imaginile video din sala de examen, iar concluzia lor a fost clară. Elevii au scris timp de trei ore și sunt nevinovați. Rămâne de văzut ce va spune și Comisia din Ministerul Educației care merge azi la centrele unde cei doi elevi au dat examenul. Tot astăzi rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate. Cine a picat bacul în prima sesiune poate încerca în sesiunea de toamnă. Înscrierile încep de mâine și se încheie vineri pe 14 iulie. Sorin Dragomir, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia. Bună dimineața! Fece voluntari a câștigat Supercupa României 1-0 cu Fece viitorul. Veteranul ex-rapidist Costin Lazar în vârstă de 36 de ani a marcat în minutul 12 cu o lovitură de cap, unicul gol al meciului de la Botoșani. Echipa lui Hagi a rămas în 10 din minutul 32 când Ionuț Vână a fost eliminat. Este al doilea trofeu cucerit de Fece voluntari sub comanda lui Claudiu Niculescu după Cupa României, iar antrenorul Ilfovenilor a subliniat că performanța de aseară este cu atât mai importantă cu cât îi lipsesc jucători accident iar pe unele posturi nu are soluții. Doi dintre favoriții turului franței, al doilea clasat, Durant Thomas și Ricci Porti, au abandonat după ce au căzut și au suferit fracturi în etapa de ieri. Runda a fost câștigată la fotofinish de columbianul Rigoberto Uran de la Cannondale, care l-a depășit în sprintul final pe francezul Warren Bargui de la Sunweb. Liderul clasamentului general, campionul la Chris Froome s-a clasat al treilea. Astăzi este zi de pauză în turul franței. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. 9 și 5 minute. Vlad a mers cu trenul de la aeroport până în centru orașului, dar nu în București. În Varșovia. să vă povestească imediat. Da. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine. You don't have to be beautiful To turn me on I just need your body, baby From dusk till dawn You don't need experience To turn me out You just leave it all up to me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 I'm la Europa FM, 9 și 9 minute. Tânăr. Veșnic tânărul, da. Da, veșnic tânăr. Și ce ați mai făcut în weekend? Să întrebăm ascultătorii noștri, poate ne dau mesaje pe WhatsApp. Acest mijloc de comunicare modern încă funcționează. Da, 0728111222. Așteptăm mesajele voastre. Ce ați făcut în weekend? Da. O să vă povestesc și eu, dar vreau să-l las pe Vlad, că pare interesant. A fost la Varșovia da, și era nedumerit înainte de a pleca. Ah. Ce o să găsească acolo? Unii spuneau că e foarte frumos, alții că e, e un oraș nostru, comunist da. și uh -huh. nu s a mai întâmplat nimic. Da, am îți niște bilete foarte ieftine de low cost, Așa. Eu, un low cost care zboară pe varșovia și m-am dus de curiustate. Uh -huh. Și am fost surprins, plăcut surprins de oraș și așa, în același timp, umilit. Pentru că, știți, în 1990, când a căzut comunismul, și la noi, și, și, la noi ei. și frățiorii noștri polonezi, aveam cam același PIB pe cap de locuitor. Ei sunt mai mulți. Asta, Polonia este o țară mai mare, dar pe cap de locuitor, cam pe acolo eram. Uh -huh. Spre deosebire de noi, ei au avut niște politicieni responsabili care s-au gândit mai degrabă la viitorul națiunii decât la viitor lor propriu. și uh, atât Polonia cât și România au intrat în recesiune în 1990 într-o criză teribilă în care economia și societatea s-au reașezat, dar polonezii după ce au suferit masiv, au avut șomaj foarte mare, în 1994 au ieșit din criză și au început să crească economic, iar creșterea economică a Poloniei nu s-a oprit nici măcar în timpul crizei din 2008-2009. Atât de bună au fost uh, bazele puse în anii 90 Când, sigur, a fost o tranziție de sacrificiu Politicienii respectivi și-au cam încheiat cariera Cu tranziția aia de atunci Dar au făcut-o pentru națiune La noi a fost altfel Criza uh, și recesiunea s-au încheiat așa Cam pe vremea guvernării stase După vreo 10, 11, 12 ani Economia a mai crescut un pic După care a picat și în 2008 Și... Da, știi care avantajul nostru? Între ghilimele, evident, că noi ne-am păstrat politicienii, adică noi ne-am sacrificat tot aceeași. Da, și domn. fură în continuare. Așa zică. e, așa e. Bun. Și știți, ajungi în aeroportul din Varsovia și descoperi că există tren până în centru. Un tren civilizat. Bă, da, da, foarte cum așa? frumos. Nu știu cum asta mă miră. În toate... Capitalele și în toate orașele mari în care am fost în lumea asta, există tren sau metrou sau linie de transport rapid între aeroportul principal, cel puțin între aeroportul principal și oraș. Numai de la Otopen, de la București, nu reușește. Și totul este așa foarte bine organizat, este aproape nemțește. Iar orașul în sine, la orașul vechi, mă refer, prin orașul comunist doar am trecut uh -huh. și m-am uitat pe fereastră. Uh, și am mers după ea, cu o mașină, că am luat, m-am dat un taxi să ajungă într-un parc. Uh, e foarte aerisit, au infrastructură, au drumuri expres, au parcuri, e curat, uh, e respirabil, oamenii par relaxați. Iar orașul vechi, ăla este acolo este o istorie întreagă, orașul vechi a fost distrus în proporție de 85% în al doilea război mondial. 85% era un câmp demolos. Nemții au distrus orașul vechi clădire cu clădire. Au dus artileria de câmp în oraș și au distrus fiecare casă, una câte una câte una câte una, luni la rând în încercarea de a înăbuși revolta poloneză, mă rog, revolta rezistenței, insurecția de, din august 1944 și după ce uh, polonezii s-au predat, mă rog, rezistența s-a predat în uh, august, septembrie, la începutul lunii octombrie 1944, nemții au continuat să distrugă orașul și după război, polonezii au cernut la propriu Molozul de pe străzi recuperând elementele de decorațiuni um, și au folosit desenele și picturile din uh, unui, mă rog, unui pictor uh, italian, Bellotto, se spunea și Canaletto, la sfârșitul la începutul secolului uh, 18, ca să reconstruiască orașul. Și centrul vechi este aproape o replică a orașului ei vechi, centrul uh -huh. orașului este aproape o replică Sigur, e un oraș vechi și în același timp nou Dar faptul că polonezii au putut să facă asta Și că și-au reconstruit orașul bucățică cu bucățică Și-au uh, obținut ceva atât de frumos E un, un lucru care trebuie respectat Dar de ce zici că e deosebit lucrul ăsta? Că e ca la noi și noi reconstruim Bucureștiul, de exemplu Construim unde ne vine, unde găsim un loc liber Pac, am construit Da. Și orașul arată cu totul altfel Da Vezi diferențe când, pe mine mă dor diferențele astea, adică um, acolo urbanismul are, a avut o anumită, inter... încă o dată, un oraș comunist, sigur, o țară cu un alt trecut, um, au și ei un soi de casa scântei, așa cum avem și noi astea sunt clădiri copiate după Universitatea Lomonosov, sunt niște clădiri sovietici. Sovieticii au făcut cadou cu da. chilimele de rigoare astfel de clădiri mai multor orașe din țările ocupate la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. La ei, casa scânteii de la ei Este un centru al științei și culturii Dar de jur prejur Este un parc care are fântâni Are sculpturi, are monumente Este un loc în care poți să-ți petreci Timpul liber Poți să-l vizitezi, poți să te duci să te plimbi În jurul casei scânteii la noi Adică n-ai unde să mergi Nu știu dacă știu ascultătorii noștri Ce se află în spatele casei Scântei O parcare e Da, e este un soi de parcare clare peste grămadă Este gunoi Și sunt și niște clădiri de birouri Mai noi În da. fața casei e Scântei șocărugiu. Da, este un câmp da e, în șocărgiu, mă, da e un câmp viran, practic Și acum, în locul statuii lui Lenin Este o să spunem, un nou moment da, O operă de artă Pe care nu toți îl înțeleg Eu nu Da, mă rog, eu nu sunt neapărat În spatele casei Scântei, un și a făcut o cârciumă Ca să fim foarte exacti Mai de Avem uh, mesaje de la ascultătorii noștri Gabriel din Dâmbovița S-a jucat în weekend cu fata lui de patru luni uh, Uite, uh, Cristi uh, A făcut o tură Cu uh, o canoie Aha. vezi, fiecare face toți. Eu că am fost la muncă în weekend uh, o săptămână cu multe realizări ne dorește Costi uh, Sibiu, Baia uh, Ogna Sibiului, cam asta a fost zona prin care s-a uh, Delectat un alt ascultător de al nostru Și așa mai departe Am fost și eu la Comana Știți că îmi place acolo Să mă cațăr în copaci Comana lângă București Da, și am descoperit pe lângă locul Am redescoperit locul ăla Pe lângă asta Însă am descoperit o aplicație Și vreau să vă vorbesc neaparat Despre treaba asta În despre Comana? Nu despre Comana Tocmai oh, Ok Bye. Marea te cu a ei vrajă Noi îți dăm un loc pe plajă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 Extracție cu Mobiloil. Câștigă acum un Mastercard preîncărcat. Cumpără uleiul de motor Mobiluan de la Lubexpert cu eticheta promoțională din servisiuri sau punctele de vânzare și cheltuie banii după bunul plac. Mobiloil, pentru mașini performante și șoferi fericiți. Consultă detaliile campaniei pe lubexpert.ro. Aerul condiționat mai încet, vă rog frumos. am luat o răceală. Cele trei substanțe active din parasinus te vor ajuta să alungi răceala din varata Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Doamna farmacist, ce recomandați pentru din sensibil? Pentru a evita senzația de durere cauzată de sensibilitatea dentară, eu recomand la Calut extrasensitiv. Vă mulțumesc! Voi încerca la Calut extrasensitiv. La Calut. Eficiență dovedită clinic. Te supără țânțarii? Muștele nu dau pace? Ai probleme cu căpușele? Acum, repelenții de la BROS, loțiune sau spray te protejează rețânțarii, muște sau căpușe pe tine și pe cei drastie. BROS, loțiune sau spumă. Acum și în variantele roz pentru copii, începând cu vârsta de un an și pentru persoanele cu piele sensibilă. Produsele BROS sunt atent concepute pentru a-ți oferi o stare de bineție și celor dragi. BROS, amicul tău pe timp de vară.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 Te să mă iers. Ce se întâmplă acum! Ce se întâmplă acum? Ne-am pierdut amandor, rădăci pentru Ce se întâmplă acum? Are să ies cu fugi acum. fugi acum. am greșit trei. Cam la refren până la urmă și o să vedeți că refrenul vine undeva la live pe plajă la final de lună iulie, în ultimul weekend vă așteptăm între Venus și Saturn pe plaja Europa FM pentru cel mai tare concert al verii. E... Dacă tot ai povestit tu că ai fost uh, în weekend la varșovia, să știi că am fost și eu la Comana, e locul ăla de-mi place. Am pus și, și fotografii pe uh, pagina mea de Facebook, m-am cățărat în, într-un loc special dedicat copiilor. De asta a cu Tiroliana copiilor, <laughs> da. înțelegeți? Zis că pe ăla, pentată, Copii da. A pe traseul ăla. Și a zis că e și greu. e da. și scund. Am profitat de faptul, în... <laughs> am profitat de faptul că m-am dus să ajut pe Alexandra, știi, ca să nu-i fie frică. Da, și da. E singurul pe care am răbuit de înălțime și nu pot să... <laughs> Îi spuneai, tati, ține-mă bine, ține-mă da, bine da, Să da, da, da, nu fie frică, ține-mă bine am acolo. <găt> <găt> Și am văzut și foarte multe Berze, Eu delta Acolo și am văzut foarte, foarte, foarte Multe o berze, și berze și pe traseu Și am fost curios am și -o Barză la mine la lac, acolo am văzut-o Da? da la altfel, mă, nu știu ce um, să fac Cu un pește în cioc, era să un zic pește în bot Sigur nu era altceva? Nu, domn Nu, domne era barză, cunosc Ce? Nu e cu ci cu broscuțe, nimic nu știi Broscuțe? de la lac, hotărăți-vă. Și-a dat la bruscuță și-a prins pește. Și-a peștele, a <laughs> da. Nu, domne deci barza, în principiu, barza migrează. Când da. mai pe vară așa, pleacă înspre Africa. Și ea migrează numai continental, nu zboară peste apă, pentru că folosește niște curenți de aer cald care se ridică din sol. Vorbesc serios? Da, vorbesc foarte serios. Și Nimic merzele de la ca... noi apuc așa, frumos, prin Bulgaria în șuce după care se duc Turcia și merg pe malul Mediteranei până în Africa în partea aia. Dacă sunt berze în vestul Europei, maximum de traversare pe care o fac este peste Gibraltar, că e mai mic așa. Nu toate berzele însă migrează, profitând de faptul că s-a mai încălzit uh, clima, așa. mai rămân pe la noi, dar pentru că îngheață apa, apele, stau pe lângă gropile de gunoi și vânează șoareci și șobolani. De-aia știi tu cu fac cu șoaricul, dar nu. Bărza este... un unei au nevoie de pașaport? Încă nu. Încă n-au nevoie, nu, nu? e genul ăla de păsăre călătoare. Dar să știi că o să li se facă uh, pașaport eventual. Eu am intrat pe net de curiozitate. Sunt 4-5.000 cu de uh, perechi de berze, de berze în România. În România. Da. ce mi se iubite. pare destul de mult. Sunt foarte da. iubite. Mai țin minte cazul cu berzele cărora le stricase un sătean cu În urmă cu câțiva ani. Când da. am adus aminte că am vorbit Proteste. în urmă cu câțiva ani. Dar se poate repara uh, chestia asta. Există și o aplicație pe care mi-am instalat-o ca de să eu? raportez cum ar veni o barză. Se numește Uite Barza. Uite Barza? Uite Barza. Poți o cauți. Dacă o găsești, o găsești și în Google Play, o găsești și în uh, iOS. Deci da? poți să pui și tu pe de, telefonul tău. Okay. Uh, e lansată de biologii de la societatea ornitologică română, ca să facă recensământul berzelor albe, o specie protejată, de altfel, în România. Și indică toate cuiburile care nu au suport, un suport special pe stâlpi, că uh, atunci vorbeam de un stâlp care era în curtea unui sătean da, și îl își, deranșa... își fac fie pe cuii, fie pe horn, fie pe stâlpi. Așa, îl de al deranja lucrul ăla. Stâlpiți e, de la penel, de la ăștia. Exact. Dincolo de chestia asta, uh, e o problemă pentru că uh, pui de barză, de exemplu, în mod special, pot coborâ direct pe fire de pe stâlpul respectiv, se face scurt circuit și se prăjesc, ceea ce nu e uh, tocmai exact scurt, ce nu, trebuie. Nu Așa există, că Enel împreună cu uh, societatea ornitologică română au decis să pună niște stâlpi de metalice metalici ca să ridice puțin cuibul în sus. Știi? Da. Și să ajute din să punctul că ăsta de vedere. Bun, că pui de, da, de barză o pătesc. Da, că pui de bază, o pătesc. E una, dar sunt și avarii electrice. Și a fost un caz... Nu știți voi că este tineri. Asta Dar a fost un caz, am citit despre el, 52. depinde cât de mult te duci în, în urmă. Nu mai știu exact. 70? Când? 60, 50. Nu, pe, vremea 40. pe vremea comunismului, pe vremea era o vizită a lui Brejnev, Trebuia să aterizeze pe sa Deci prin 50 și, așa. 50 și o barză o. În, da, nu știu dacă 50 poate mai încoace. În fine o barză um, a provocat un scurt o... ceea ce a fost și deci a provocat o avarie de o avarie la rețeaua electrică în toată zona de nord a capitalei, în Băneasa. Așa. Culmea. Inclusiv la turnul de control de pe aeroportul Băneasa la vremea respectivă. Hai și mă. Brejnev se pregătea de aterizare, avionul prezidențial sovietic se, preg se pregătea de aterizare și l-au învârtit prin aer vreo 20 de minute jumătate de oră. Din cauza unei bărse care, săraca de ea, avea cuib pe un stâlp de electricitate și pentru că stâlpul ăla nu, cuibul nu era înălțat pe vremea aia cum se face acum, Uh, pășise pe firele de curent electric Și focul o scurtă Asta e foarte tare Hai, da, poate nu se mai parții. întâmplă lucrul ăsta da, de deci ce trebuie să facem cu Uite că Te duci și deschizi GPS-ul de la telefon da, Ca așa. să poată să se orienteze și el în spațiu Te duci sub stelpul respectiv Marchezi locația în da. aplicație cu Adică ocazia dacă asta, vezi un cuib de barză Un cuib de barză O așa. marchezi acolo pe aplicație După care te duci, faci o poză Da și trimiți, te ajută, te înregistrezi în aplicație Și trimiți chestia asta Aha. Și asta ajută la, la recensământul berzelor Și ajută și dacă au Un cuib nenălțat Exact, nu numară Barza. În pericol. Bine, uite Barza. Uite Barza se numește nu aplicația. Pot eu la domnul Țințărănu acolo unde stă Barza. Te rog eu frumos, Bagate și <laughs> rezolvă problema Pelanc. asta. Da, că dacă ai vreun, vreun stil de ăsta unde Barza e prea jos cum ar veni, uh -huh. vin colegii de la ENL și o ridică pur și simplu. Okay. Bine, hai că vedem. Să ne faci să ne faci poza și să ne aduci. Facem cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. E totul în viteză, veli ritm, ritm că se aude cel mai bine live pe plajă. Pe 27, 28 și 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn. Fi printre cei mai buni la Europa FM Live pe plajă, oferit de Cellgross, refreshed by Pepsi, susținut de Primăria Municipiului Mangalia, Recorit de Bergambir. Prieteni știu de ce. Intră pe livepeplaje.ro și află programul complet. Europa FM Live pe plajă. Tot ce e prea mult, strică! Dacă ai mâncat prea mult și vrei să scapi de dureri de burtă și de balonări, fii isteți! Ia un DJx Forte! Digex Forte, super digestiv pentru super digestie! Digex Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!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 Treptat, în profunzime, la țintă Convingeți-vă singuri Acesta este un medicament ce conține ibuprofen Citiți cu atenție prospectul Ibutop, la țintă, împotriva durerii Dreptul la sănătate, articolul 19 Starea mea de bine Nu ar trebui să depindă de starea mea financiară Punct de aceea, la farmaciile punct găsești acum laxafast, 20 de capsule la doar 12,49 lei 49 de bani. Pentru alte oferte avantajoase, vină să-ți faci cart de fidelitate la noi. Detalii în farmaciile. Punct. este sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție, prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Punem prețurile la punct.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 Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Cu toți știm acest lucru. Cu toate acestea, atunci când transpirăm, pierdem electroliți, ceea ce poate duce la deshidratare. Încearcă acum LitorSalt de la farmacii. Litorsal sub formă de comprimate efervescente ajută la echilibrarea balanței electrolitice, putând astfel reduce riscul de deshidratare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.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 Te așteptăm la noul Ana Hotels Bradul în Poiana Brashop, să te răcorești în inima pădurii. Explorezi, te relaxezi, te revigorezi într-o atmosferă nobilă de conac, în mijlocul unui peisaj de poveste. O destinație reinventată pentru aventură, răsfăți și deconectare. Descoperă experiența care ți se potrivește la Ana Hotels Bradul pe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 Pui oglinda să te vezi tu la bărbierit, dar să o vezi și pe la duș. Pricep? <laughs> Fă-ți baia ca și cu Brico de Ia-ți cabina de duși Atena la doar 324 de lei. Brico po. Prețuri mici în fiecare zi. Ocean.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 I say, when I see your face.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 And I'll The way you are de la Bruno Mars 9.41 de minute. Ministerul Muncii, dragii noștri, își cumpără mașini în valoare de 335.000 de, de lei. Wow! Asta că vine cam 75.000 de, de euro ar fi? Rotunjesc în acest caz Ce mașini? Se face licitație, criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preț. Mm. Asta mă îngrijorează. Că e cel mai bun raport calitate-preț. Deci nu îmi spun, le cumpărăm pe cele mai ieftine sau pe cele mai scumpe. Cel mai bun raport calitate-preț. Dar calitatea este un termen subiectiv. Calitate în ce sens? Adică, ce consideră doamna Lia Olguța Vasilescu că este calitate în ceea ce o privește? Că nu trebuie să aibă exact exact strasuri, cristale zvarovski <laughs> pe bara din față. <laughs> Animal Print înăuntru, ce, ce trebuie să fie? Să fie roz bombon mașina asta? Calitatea mașinilor care urmează să fie cumpărate la Ministerul Muncii este o chestie care uh, mă îngrijorează. Asta cu Animal Print mi-a ridicat un semn de întrebare, mă mai gândesc la ea. Da. Data limită de depunere a ofertelor este 19 iulie, ora 15, sursa de finanțare fiind asigurată din fonduri bugetare. Sigur, nu punem sub semnul întrebării necesitatea de a se cumpăra mașini poate că sunt vechi mașinile care sunt acum, trebuie înlocuite, Asta au și eu că s-a muncit foarte mult dacă ele sunt vechi și Fincur. au foarte mulți kilometri la bord. Da. ele vor fi casate, vor fi cumpărate de niște oameni care întâmplător vor afla unde se vând mașinile astea. Deci la Ministerul prezbun? Muncii are cam 75.000 de euro de cumpărat mașini noi. Ce mașini credeți că vor cumpăra? Credeți că vor cumpăra Dacii ca să dea de lucru industriei românești, să dea de lucru românilor angajați la Mioveni? Poate Fordurile alea fabricate la Craiova? Sau raportul calitate-preț va arăta că este nevoie de niște mașinuțe de import? Sunt foarte curios. Noi po o să urmărim subiectul și o să Poate contează. De ce? De returul. La returul la mașină, da. La mașină, da. da. O să vă spunem ce mașină. Da, dacă aveți vreo idee, ne compara. puteți sugera și voi sau puteți sugera ministerului la 0728111222 pe WhatsApp. Vrem o minune în timpul ăsta. Holograf la Europa FM 9 și 44, Bună dimineața. Mama nu m-a dat de mic la școală. Am mai stat acasă în un an Am luat cu mine o chitară Și-am plecat în lume fără un ban Da, da Nimeni n-a știut de atunci de mine care din noi vrea o minune Mare minune să fie răcoare zilele astea, dar nu cred să se întâmple lucrul ăsta. Avem uh, o științare cod galben, val de căldură și disconfort termic accentuat zilele acestea. Luni și marți, valul de căldu căldură se va extinde, iar disconfortul termic va fi în accentuare în vestul și local în sudul și centrul țării, unde indicele temperatură umedeală va atinge perii relativ extinse, pragul critic de 80 de unități. Luni, temperaturile maxime se vor situa frecvent între 33 și 36 de grade. Mai spre 38 în Banat, sudul Crișanei și vestul Olteniei, marți 34 până la 37 de grade. Destul da. de cald. O oh, nimica toată. Cod galben? Păi am cât? trecut de cod roșu. Ha, cod a, galben, și a fost. Da. Și am avut da. și aer condiționat. Se mai da. încălzește. Dar dacă puteți să plecați, care n-ați plecat în vacanță, ce bine ar fi, ce bun ar fi acum o vacanță, numai să plecăm, sigur, ne trebuie foarte mult să ieșim din țară. După ce ieșim, lucrurile se îndreaptă. De ieșit. Băi nu sune spune că complicat. vreau să plec cu mașina în concediu. PSD a anunțat că. A, de fapt, domnul Cuc de la Transporturi a anunțat că a lansat 800 de kilometri de autostradă. Asta îmi am amintesc, dar nu au, rămas lansați. au rămas doar lansații. Au rămas i a răspuns domnul Nicolicea. A zis că nu, nu autostrăzi ne trebuie. Acum ne trebuie salarii și pensii. Asta că autostrăzile pot să mai aștepte. Domnul deputat PSD, Eugen Nicolicea, știți declarația. A făcut epocă. A declarat-o o, o săptămâna trecută la Antena 3. Nu avem noi treabă cu autostrăzile. Plecați cu autostrăzile de aici. Noi trebuie să dăm bani de pensii și de salarii. Asta ne, -ne trebuie. Deci, nu o să primim autostrăzi, nu se construiesc autostrăzi, nu se investește în calea ferată, nu se mâncăm și mergem mai departe. Asta spune domnul Nicolicea. De bani unde o să vină tot... să... Doar cu o să rămânem, până la urmă. Da. Fără investiții, întrebarea e de unde Dumnezeului o să mai vină banii, ca agenții economici, firmele mari care doresc să investească, au nevoie de infrastructură. Altfel cred Eu cred că i cu cu patronatul. Iar ce se cu întâmplă? cu tine? Nu știu ce patronel? se întâmplă cu tine. Adică nu vrei da. salarii, nu vrei pensii? E ceva la mijloc. Hai de capul nostru. <laughs> Bine. Casey and the Sunshine Band, ăștia trebuie să-i știi, Vlad. Viața cred că tu mi-ai recomandat la un moment Sigur dat. Că da. That's the way. Like-it, ascultăm în deșteptarea. Bună dimineața! Aha, aha, no, și 53 de minute. Aha, aha, am ajuns la final de emisiune, să piesă. Da, ne pregătim de vacanță. Odată ce vine Ciprian Dinu, o să facem lucrul acesta. Mulțumim. <laughs> Avem Dinu de o vacanță la mare peste câteva minute. Trebuie doar să fiți atenți. La, face, la fel va face și uh, toată de une. După ora 1 și un sfert, după știrile Europa FM, atunci când vine cu orele de vară din vacanță, căci e la mare deja. La mare. Da, nu te auzi, Luca. Trebuie să nu vorbești un pic mai tare. Așa e la microfonele astea. Sunt noi și până se mai rodează un pic trebuie să, să dai un pic lumea în la mare Asta zis Să astfel, lumea la mare. mare. Da. Bine, 5 minute până la știrile de la ora 10. Vine Ciprian Dinu. Numai bine! Toate la revedere! Danone împlinește 18 ani de la prima producție de iaurt în fabrica din București, iar cu ocazia majoratului, Danone ți-mi amintirile. Intră pe europafm.ro și răspunde la întrebarea Ce amintiri frumoase ai de la vârsta majoratului pe care le vei păstra aproape toată viața? Ascultă apoi Europa Express, să afli dacă ai câștigat. Punem zilnic în joc premii aniversare și un premiu săptămânal. Camera foto instant. Simtete din nou ca la 18 ani. Regulament și înscrieri pe europafm.ro Mitsubishi Electric prin mitclima.ro, vă oferă rubrica 5 secunde de liniște. Intră pe mitclima.ro și iați liniște și răcoare la tine acasă sau la birou cu cele mai silențioase aparate de aer condiționat din lume de la Mitsubishi Electric. Te 8 nopți, hotel 3 stele cu mic dejun și bilete de avion incluse de la 699 euro de persoană. Lasă-te surprins și de celelalte oferte Lidl Tour din catalogul aniversar sau pe lidl-tur.ro Lidl Tour. Lidl Tour. merită să fii surprins! Gresia din baie! Atât de aspră și de friguroasă! Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai la Practicăr, faianță, alegria, culoare bej la doar 18,99 lei metru pătrat reîncarcă-te cu o pauză plină de premii la RomPetrol. Unii cred că în pauză nu se întâmplă nimic, dar la noi poți câștiga un premiu pe loc, una dintre cele două perechi de ochelari de soare Polaroid pe oră și două Mercedes CLA. Vizitează orice stație RomPetrol sau intră pe rompetrol.ro și află cum poți câștiga. Cu o pauză la RomPetrol, ajungi mai departe.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 Crampe musculare? Cărcei care nu-ți dau pace? Încearcă anticărcel în cutie albastră! Grație ingredientelor atent selecționate, anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticărcel este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Câștigă premiile Timișoreana pentru o vară de poveste! Trimite codul unic de sub capac sau cheiță prin SMS la 1770 sau înscrie-l pe brtimișoreana.ro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 Sunt Laura Ceposu, manager Libris Brașov. În activitatea pe care o am, mă bazez pe oamenii cu care lucrez, pe partenerii și pe valorile în care aceștia cred. Împreună cu ei construim relații de încredere stabile pe care ne putem baza oricând. Urgent Cargus este un astfel de partener. Dovadă stau cele peste un milion de colete livrate împreună în cei șapte ani de colaborare. Pentru clienții noștri am investit în tehnologie și în oameni. Încearcă-ne și tu! Urgent Cargus cu Mastrel Flora Plus am scăpat de usturini și mâncării de la prima capsulă. Mastrel Flora Plus de eficiență în tratarea infecțiilor intime. Mastrel Flora Plus de rapiditate în eliminarea simptomelor. Mastrel Flora Plus. Caută promoțiile în farmacii. Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical. La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile băgate în priză De până la 50% la aspiratoarele Dirt Devil Cumpără de pe EMAG aspirator Fără sac Dirt Devil, gama de bel, putere 700W Clasă 3A, tehnologie Cyclonic Capacitate colectoare 1,8 litri Pedie 3-in-1 combo și filtru HEPA La doar 279 lei EMAG, online, va fi mereu simplu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 Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună.